Continguts en xarxa. Amics, això és Cinema a la xarxa i qui us parles és en Víctor Alexandre. Aquest era el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula Paris-Texas de Bindbenders, que va tenir un èxit enorme, a Catalunya també, fins al punt que és un títol que gairebé tothom recorda. La música la va compondre el nord-americà Ray Cudder, eh, considerat el vuitè millor guitarrista de tots els temps, que té una discografia extensíssima per bé que nosaltres ens centrarem només en el vessant cinematogràfic de la seva carrera. Ray Cudder, el nom de Ray és un diminutiu de Rayland, eh, va néixer a Los Angeles l'any 1947, té arrels italianes per part de Mare... I hi va haver un moment, ja fa molt de temps, quan va morir Brian Jones, que va estar a punt d'entrar als Rolling Stones. Això va passar perquè en aquell moment ell ja tocava amb el grup, com a músic de sessió, a les gravacions d'alguns dels discos de, de, dels Rolling Stones. Eh, va ser, a més a més, just en aquella època quan Ray Cudder va escriure la banda sonora del película Performance de Nicholas Roeg, protagonitzada per Mick Jagger. Uh, pel que fa a Paris, Texas, que és molt posterior, es tracta d'una història escrita pel ja desaparegut Sam Shepard, autor d'unes 50 obres de teatre i d'un parell de novel·les, però també, sobretot, conegut internacionalment com a actor i com a parella de Jessica Lang, de l'actriu Jessica Lang. Paris, Texas és la història d'un home que va a la recerca de la seva dona, quatre anys després d'haver-la abandonat, la va abandonar a ella i al seu fill, i ho fa, fa aquesta recerca travessant el desert de Texas a la banda sonora de Ray Cudder hi ha una cançó molt, molt trista i també molt bonica que el protagonista del film Harry D'Instanton canta en espanyol Canción mixteca El lejos estoy del suelo donde nací ro. intensa no està en dar i mi penso al vento. Al donar tan solo i trist, igual qual caldien, de sentinella. Oh, Mot era de so. Tu sostido correr oh, per te. A que Solo i triste qual ho Qui si llorar Qui si és tan morir De tin La canció en mixteca que Harry Dean Stanton canta en el film Paris-Texas de Vin Vendors és una pel·lícula formidable. Si encara no l'heu vista, veieu-la. Va guanyar la Palma d'Or del Festival de Canes l'any 1984. Harry Dean Stanton, amb la seva habitual aparença inexpressiva, adusta, absent, construeix un personatge d'una gran emotivitat. Harry Dean Stanton, que, que va morir l'any 2017 a 91 anys, tenia 91 anys, va fer més de 75 pel·lícules gairebé sempre va fer papers d'actor secundari però a París, Texas a París, Texas no a París, Texas feia mm, excepcionalment eh, de protagonista i a més a més d'actor eh, Harry Dean Stanton també cantava i tocava la guitarra Harry Dean Stanton eh, a ells sobretot li agradava la música eh, que fusiona influències mexicanes i nord-americanes li encantava això Eh, però bé, retornant a la carrera de Ray Cudder de la gairebé, de vin... gairebé una vintena de pel·lícules de... va musicar Ray Cudder, va fer una vintena de bandes sonores n'hi ha hagut moltes però pel·lícules del director Walter Hill eh, concretament en va fer 8 eh, són aquestes, a veure si les heu vistes Pistolers de llegenda amb els germans David, Robert i Keith Carradine La presa amb Keith Carradine Carrers de Foc, amb Dian Lane i Willem Dafoe. Johnny El Guapo, amb Mickey Rourke, Ellen Barkin i Morgan Freeman. El Temps dels Intrusos, amb actors un poc coneguts. Jerónimo, una llegenda, eh, amb Matt Damon, Jason Patrick, Robert Duval i Jim Hackman. L'últim Home, amb Bruce Willis i Christopher Walken. I Cruïlla de Camins, amb Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley Cooper i Ray Liotta. Aquesta és una de les cançons compostes per Raikoder precisament per a la banda sonora de Cruïlla de camins. I need Una de les cançons de Ray Cuder per la banda sonora del film Crossroads, Cruïlla de camins, de Walter Hill, que gira entorn torn la figura llegendària del músic de blues, Robert Johnson, que va morir l'any 1938, molt jove, a l'edat de 27 anys, la mateixa edat en què es diu que moren moltes, moren moltes de les grans icones del rock. De fet, se'l va distingir com el fundador de l'anomenat Club dels 27, Integrat com sabeu, per Brian Jones, Jim Morrison, Jared Joplin, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Tots morts a la mateixa edat, 27 anys. En tot cas, a banda de les 8, de les 8 pel·lícules que Ray Cudder ha fet amb el director Walter Hill, també n'hi ha d'altres directors, com per exemple Alamo Bay, de Louis Mal, amb el matrimoni Amy Madigan i Ed Harris. Una comèdia sobre el bèisbol estrenada entre nosaltres com El gran Despill Farro, amb Richard Pryor. El final de la violència, de Vin ben Vendors, amb Bill Pullman i Andy McDowell, Primary Colors, de Mike Nichols, amb John Travolta i, uh, i Emma Thompson, o My Blueberry Nights, de Juan Carguay, amb Jude Law, Natalie Portman i Rachel Weisz. Uh, Ray Cudder va començar a tocar la guitarra de molt petit, més o menys quan va patir un accident domèstic als quatre anys, que li va fer perdre un ull en clavar-se-li un ganivet, que és la ropa per la qual porta un ull de vidre. A Ray Cudder, que actualment té 77 anys i continua en actiu, no li agrada tocar la guitarra en pua. S'estima més fer-ho de manera natural, amb el tou dels dits i amb les ungles. I sobre la música, una vegada va dir una cosa molt interessant. Va dir que la música és com la recerca d'un tresor. Caves i caves i caves i de vegades trobes, de vegades, alguna cosa. L'any 1982, quan tenia 36 anys, va compondre la banda sonora de la pel·lícula La frontera, de Tony Richardson, amb Jack Nicholson i Harvey Keitel sobre el, front, el pas fronterer entre els Estats Units i Mèxic, que és una zona en conflicte permanent amb tràfic de drogues. I serà just aquesta banda sonora, amb aquesta banda sonora que nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que té un rock cases a les vies de so, i que hem dedicat a Ray Cudder. Concretament, ho farem amb una cançó molt maca que parla de la gent que intenta arribar a la Terra Promesa. Uh, la cançó es diu Across the Border Line, a través de la frontera, i diu això. Quan arribes a la Terra Promesa trencada cada somni et fuig de les mans, aleshores saps que és massa tard per canviar de parer, perquè ja has pagat un preu molt alt per arribar fins aquí, tot i que encara només ets a la frontera. Però l'esperança es manté quan desapareix l'orgull, sens la seva querida a través de la frontera i continues endavant. Fins la setmana vinent, amics. exterior is made and it's just across the border line and when it's time to take your turn here's a lesson that you was learn the Rio Grande A thousand footprints In the span Revealing a secret No one can define The river flows on Like a breath In between Hola Fender Tell them. Who's the next to call The bolder Continguts en xarxa